Jarra hitzen duzu ez, zintzelik irratiko geiserretegia entzuten eta telefonoaren beste aldea, aldean Imanol daukagur literatur kronikaria, literatur txokoa egiten duguna gazte eta horrentzako literatur gomendioak eta kritikak eta hartzen dizkiguna eta ezer baino lehen urte berrion, Imanol Merdein, <reusurren> merdein, urte berrion, zintzelik irratik ida guztiai Bala, badiru dira, aspalditik ez gaudela, iastik anez gaudela, ez bain beste benbora pasa, baina nola horreko ostegunean batakale eta bestak ere kale egin genuen, biokale, biokenpare egin genuen ez, ba, bueno, Ai. ba, hor txe, ba, ba osteguneanetan hemen berku urte berriak. Bai, bai. Eh, urte berriak emango dizkugu elkarri eta gainera, hori, eh, ba, urtea sazoitxu eta alaitzu hasiko degula ere hitz ematen dago, nire ba. parte tibintzat? Oso, ondo, gainera, ez dakizergatik hama, baino, nagian gabonetan oso gaizki pasaduzulako, edo alako generoa guztaren zailzulako, baino gaurkoa, ez balimada ere osoikoa, aurreta gazte literatura, gau no, alako gauz eta zitzekitea, terrorezko gauzeken zatoz, ez da? Beldurgarriak, <risa> Bueno, Beldurgarri, komatxo, artean, Beldurgarria. Baino, eh, liburu hau, oraintza aipatuko begona da, eh, bilduma... Mertziale esan genezakien eh, baten alea Baina ere gaur ekarri deguna Eta ne bezu esango eh, izen burua mm -hmm. Aspearren mm -hmm. Begira, ba, eh, bat bat Deitzen den eh, vampiro baten eh, Bildumaren barruko liburu bat eh, Karri dut gaurko txokora eh, Entzulei en ba, Gomendatzeko eta kontua da eh, Bat bat hau Berezia dela bueno, Bat bat bildumaren Tarteka alde bereziek kaleratzen direlako, eta hau justu da, sorginkerien museoa izeneko liburua Eta zer duona liburonek? Ba, bueno, ba, pixka bat, friki, friki zalentzako ondo dagoela edo, friki zalentzako, esan genezak edo, e, ba, ezakit begonia deltezok, semeala bat, batea dituen, baina izan ziteken begonia deltezoren semeala entzako egokia eta humorez ulertu ezara, begonia, elten soketa bere lagun guztiek. Kontua da, eh, liburu hau, bere berreundau eta mar horri aldetan, ba, hori, eh, ba, ba, terrorezko personajen museoari bizite egiten diote gure eroiak batek eta bere lagunek, eta horra agertzen dira museo herretan agertzen dira, ba, Frankenstein, King Kong, Kraken, Orraldo, Olagarro Orraldoia... Edo momiaren mitua, bak, iso, Boris Karlof, eta hor Eta beste asko, ez bakarrikagoek, eh? Zerrenda luzea, da, ba, igual doze, dozena bat baino gehiago ere, bai. Agertzea bate jurasik parkera, agertzen da. <risa> Vamos, de, denak salzitula, esta historia, barruan. Es duzten inyorkankoen. Hor lako zerbait. Eta hor ban, ba, bueno, ba, zea bat bezuela, ez da, No sarrera ba, bat, generoari, sarrera bat egiteko, ez, ba, gure literaturan diren ba, zea guztiak, ez, literatur, eta zineman, egondiren, ba, terrorezko personak egustietarako urugelpen bat egiteko egukia gali buru, ba. Mhm. Mm Eh, San Dunsumbe zela, bueno, ni kedak, que se bat pateek, baina baitare garagoza bat dosen liburutegira junda, dosen liburu dendara junda, ala centro comercial Erraldo Jaqueta Kobat sartu eskerro ei bat pateen liburuak topatzen dituzu, eskerreskubi gora tabera, mordozaba Valladolid. Ba, ba. ba E, agian zukezaten zenuna, ez? Alakoetan batzutan Intesgarrina izaten da, edo aurreneko hartu Ez detuztea aurreneko adenik Aurreneko hartu, Bye. edo bezala bai hartu Bat, baten bat, ba Agian gaztetxoak engantzatuko dituna Ez? Era halako gauzak, ez? Gaztentzako Bye. ere bai, badaukate alako erak Kargarritasun bat, eta gero horreken ematen Seitu urrengo irakurtza, urrengoa, urrengoa, urrengoa Eta, bueno, Bye. esango gaztetan Se irakurtzen genuen bat bestean enatzetik Zeren, bueno, ya, ja, meskio, ja, juleatu ziren aiek Pero... Bye. Bueno, ez... Horrola xera Nik ni pauso bat gehiago emango nuke Kontua da literaturak eta beste zaletasun artistiko guztiak badutela Batzutan, in, punto interesgarri bat dela Belaunaldien arteko lotura egiteko Guraso egustatzen zitzaiena Semiala behi ere gustatzea hori lortzen badegu hori lortzen badegu ez da Bakatean hola bitaren luzatu egiten da Eta orduan aberaztu egiten da Eta arurre horretatik ama dituzten eduki izan dituzten zaletasunen bidetikan zaletzen badira semealabak ba hor gertatzen da ba, transmisio bat transmisio oso polit bat. Batzagiet ba hori e, ba harren ba, Frankenstein ezta Frankenstein historiak ba bere gaztaroan edo eh irakurtzen bazitun ba orren bere semealabak Frankinstene buruzko informazioa Nundik eta ba, literatura komertzial batetik, niriztu emasai jo, ba, agian, ba, guraso eta semea ladek, ba, kompartituko dute pelikula horren, zea bat, ez? pelikula edo liburu edo nahi duten formatoan, baina kompartituko dute esperientzia hori. Eta horrek, ba, ba, ba, bueno, elkartu egin oditu nola behitere, ba, literatur edo arte mundu horretan. Hori beti interesantia da ez <tose> vaya, vale, seguro, vaya, se batuta, ¿no es de R67, no es? Vela un al día de va... Gaurregun gaurre daukaten informazio guztiarekin goguliburu balortzea ja pilo baze, maio nagoe ja oren gogazte txoe dituzte. Hain intzen begiratzen ogein, bat pat sartu dute menordenagaioan eta bat, bat berak badaoka bere uef horria. Badazpada edut jarri, ze segurazki ordenagaioan sartuko zitzaigun, zitsura guztia zeukan ja soñuak eta auskalozea gertuko zirela, maio nortze badago jarria. E, ez daketa ipatu duzun, bai, hau bere zela berria da, ez dakiz amatorri alde ditun, eta pixka bat zea dinentzako, den baitar, ez? Ah, bai, bueno, eh, liburuak berrunda hogeita mazio zer horri alde ditu. Berrunda mm -hmm. eh, hogeita mazioz dira. Eh, berez, eh, mesulari argitaletxek publikatu da. Eh, Roberto Pabanelo izeneko gizon Italia era sortua. Italia, ma da ojo era bat, nahiko handia literatura, komertzia, lau ditzen zaion, orko bildumak sortzekoa. Eta, baina, eh, Baude argitaletxe batzuk, eh, asko argitalatzen dituztenak, eh, zeak, eh, italiar bilduma hauek, bereziki ziki, zulari, baina ez da bakarra, ez da bakarra, eh. eta italiarren eh, zehau, ba, asmakizun hau, bat, patau, ba, bueno, ba eh, zea. Ba, literatura komertzialaren barroa esartut ere, ba, bueno, ba, bera leko egiten adida, ez da Jerónimo estilto, baina bera leku egiten adida, gure aurrean artean. Mm. E, beste dato dator pabanelo, mezzulari, bimila eta mabian kaleratua, aitorra arrenak itzuli du, behaz, bueno, ba, honditzulia, sin más correcto korrektu, aitorra arrenak du Italia eratikan, edo Italia erliburuak bintzat, ez dakit, non baina Italia erliburuak bai, Mm. du, pertsatendo barruan ere irudi mordozka daula da? esta. Ba, ba, ba, ba, ba. Baioa, ah, biña aipatu diezu 8. 8:00, 8:10 urte. Bai? Agian gaiarengatik 10 esan daiteke gehiago baina bueno, pff, depende irakurlea, no, no la cuidan, está psicológico divertido, o bai, 8:10 urte. Hortik gora Eta hemen ikusten justo asala, eta asalan jartzen du baita ere barruan usainak da Auzkala. Ez daki zure, zure dizioak ere badituen. Liburu ez daukat gurentxe esku hartzen, ibinin nuen bere gara jama ez Bai, bai, Auzkaloz, gaur liburu goli burua hauek ez da, bai, eukidezak, e? Usainak, eta batzu dut ditut ere bai, normalen usain desatxe giniak izaten dira gainera. Mm -hmm. Eta gizek razia auskitzen dioten, troll baten, puzkerraren usaiari, edo zorgin batean hanka ustelen usaiari, baina jartzen dituzten. Bueno, bau, segundu, Immanuel, dakiliburua gehiagorako ematen digun gaurkoan, pentsatzen du, bau, hori, es, ba, bat patonekin aziz, horrenkeri ere museoa, eta jarraitu dezakela, ba, neska edo mutikoak, babeire bere biazzi amarrurderatik, bau, euskal dozen bat eraino, bai irakurtzen, ez da? Baleiteke, baleiteke, Ojala ojalá, ojalá, gero Frankenstein, beneteko Frankenstein, edo Godzilla-eren pelikula, edo... <laughs> Edo, edo gizotxoaren mitoa ez da, zehatzea hau egainera bueno, ez, ez detu uste denak euskeratuta egongo direni, baino mordeska bai, bai daude euskeratuta, ez da, erderaz pillo bat batzen dira, eta euskeraz ere nik poliki-poliki boliki zaki denak bai Benio. bai, hombre, ba, batzuk batzuk, egitezan gehiagieres gehiagieres eh, daude horren no, pentsatzen jarrita frankesteinen itzulpen txukunik nikesetuko gogoan Igual badago, eh? Ezez es nuen no ezaten, benagartzen dian pertsonaien gatik, eh? Bait, seke, ah, bat, bat, bat, ben, gatik, eh? bait, bait, ah, este, ah, frank, bai, bai, bai, correcto, bait, bait bat bat nintzulpena, korrektu, ari torra aranarena, bai, Bueno, ez da horla grazia gehiatzen dion nintzulpena eta, baina, bueno, korrektu da, ezker batu, Ba, on, estandar batean egite ditu nintzulpena eta, ondo no, ez yes, Ba, bueno, tachean, ba, osondo. Ba, mi, Esker, besta este betes gurekine gotea gati, eta, bueno, hurrengo aste gartea gustan zaitu guta. A ver, hurrengo astean, serekin neto zontzaren. Hmm, xorto esaren seguro. Vale, ba, ba, saio hongo gea. Venga, ondo segui. Ai, Berdén, horazen txilek.